Naša naslednja gostja je Alenka Kladnik, ki je ne rabimo predstavljati. Vsi jo poznate zelo dobro. Govorila bo, predstavljena bo nič manj kot ničo enč, kot podvidite teleozofska nevesa. Okay. Moram da, da so med predavanjem Marjana in drugi prevevala razno občutje in spomini, še bolj pa, ko sem, seveda, ker imam tremo, sem namreč kot uh, gimnazijska profesorica ne vaje na predavanč študentem in profesorjem, pa sploh. ne, To se morala skočiti, če ne ved, senjice, da imam treme, sem, su, sem ujela še eno ime, ki danes manjka tukaj, Antonije je jo ti autončke, a ne, Ona je, ko smo mi skupaj začenjali to eh, 80. 90. leti, rekla, tako pomembna je metoda, kako, kako prid eh, kako poučevati, ne samo kaj, ampak tudi kako, ne. Jaz jaz moram reči, da sem slišala to njeno eh, priporočilo in se ga že eh, držim vse čas, kar poučujem. Tak Naslov sem si dala, bolj heten, kaj so filozofska nebesa. A? Vemo, to so nebesa, v katera odplavaš, ko se dvigneš iz konkretnega sveta v abstraktnega. In mi, smo na začetku, a pa vse jaz, sem se na začetku močno ukvarjala z tem vprašanjem, kako spraviti Mojega dijaka iz konkretnega sveta v abstraktnega. E, začeli smo mi, ki delimo skupno zgodovino v filozofiji, smo začeli pač stale sem. in smo, a, smo šli v, do smo pač prišli. Ne? Pa bom, pred, preden nadaljujem, si bomo pogledali še tohle. Kaj so zdaj ta filozofska nebesa? Nekaj sem si izbrala, predvsem tisto, če pogledate na mojo fotokopijo, če se predamo kakjemu občutku, smotru, interesu in se v njem začutimo omejene, nesvobodne, tudi je mesto, kamer se lahko maknemo in si povrnemo svobodo, prav to mesto gotovosti samega sebe, čiste abstrakcije mišljenja. Torej, tu to so tisti, to je Hegel, mi smo mi starejše generacije. Smo šli skozi Hegla, verjetno ne vem, če se ga še zdaj učuje na fakulteti. Res je to. To so tisti tihi prostori mišljenja, ki je prišlo do samega sebe in je le v sebi, v katerem učijo torej, interesi, ki razzemajo življenje ljudstev in posameznikov in profesorja. In moram reči, da kot gimnazijska profesorica osebno sama nimam kaj dosti možnosti, da bi se odtegnila od svojega poklicnega življenja in se predajala najabstraktnejšim trenom, filozofiji tistim, eh, o katerih Platon pravi, v katerih Platon pravi, da ko se povzdigneš v ta svet, v svet iznad, eh, v tline, eh, postaneš srečen in eh, postaneš srečen in celo božanske, kot prav, jaz ne mislim, da sem božanska, ne? Ja, ampak želim pa vsi te, te, te velike abstrakcije, ki je tudi del filozofije. No, a, zdaj, rekla sem, da sem začela in karkoli profesor gimnazijski razmišlja o Svoje svojem v kontekstu celotne svoje učiteljske zgodovine. Prej sem rekel, da, da smo pač začeli začeli zgodovinsko. In je bila ta, kot je Marjan rekel, tale z voda, jaz sem potem to vodo razlagala z sodobno teorijo fizikalno delcev. Sem jo umestila, no, ampak Na posled, ko greš lepo preko zgodovine, prideš do Heraklita in Parmenida. In pri Parmenidu ne, je bila zadeva takšna, ne. Tako sem prvič naredila po tej schemi, še, sem, še imam to schemo shranjeno v računalniku, Parmenida v svoji pesnitvi pravi, da bivajoče je in nebivajoče ga ni, In potem smo začeli po, po, po, po taki malo sokratski metodi. Če je vse, kar je, poimenujemo bit, kako bi se imenovalo tisto, kar ni bit, ne bit, ja? In Če je bit vse, kar je, potem je, eh, potem je ne bit tisto, česar ni, je ni dijaški odgovor. In pravi, potem sem sklenila, torej bit je in ne biti ni, pa poglejmo, Uh, zakaj pa meni tiste, ki priznavajo nasprotje in gibanje vzmerja z nerasodnim krdelom. Glejte fotokopijo, tudi fotokopija z odlomkom pesnitve je bila. Uh, no, in potem je bilo naslednje vprašanje, poskusite odgovoriti na vprašanja, koliko je biti. Ali se bit kiplje, ali se bit spremenja, ali je nastala, ali ali bom imela. Moram reči, da sem takoj, takoj čisto prvo leto uh, se, se, je zgodilo, se je zgodilo naslednje. Uh, učila sem takrat samo naravoslovce, ker to je bilo ravno transformacija iz usmerenega izobraževanja v gimnazijo, da se je kaj je zgodilo? Zgodilo se je se to, da jih je tema zagrabla. In je bilo to diskutiranja na veliko. In sem jo izredla jaz, aha, to je tisto, kar jaz hočem, to je tisto, kar si jaz pri povuku filozofije želim. Stvar, in to si želim ne samo pri tem abstraktnem pojmu, za katerega Hegel v bodovini filozofije pravi, da se je takrat prvi človeški duh dvignil v sfere abstraktnega mišljenja na svoje področje. Torej, da si želim takšnega bornega razmišljanja tudi pri drugih predmetih, torej, pri drugih temah. No, zdaj, vam naj pokažem tole. Ne? Dolgo let, naj povem tole, dolgo let sem pač trajala po tem, Bde smo peljali problemski pristop, pa smo bili, pa smo imeli film, plato, novo pojmovanje realnosti, sod dekarta. Tore same res tiste hardkor filozofske teme, najabstraktnejše. Meni je bilo všeč, bistrim diakom je bilo všeč, mnogim pa ne. Ne? Mnogim pa ne. Kaj pa, ah, filozofija je kar neki Filozofija, to je preveč abstraktno. Pa smo bili pri Platonu, kako mora ta nara profesor to trditi, pa, ne, pač sem bila filozofije, da je ideja stala bolj resnična kot ta stol, na katerem se pa so se prepirali o tem. Ne. No in, sem kot učiteljica moram tudi preverjati, kaj je moram preverjati znanje, se mi je tekom let skotilo to, kaj dosti vsibinsko človek nima dati za, za, za, materijala za test pa si izmišluje razne različice. Pa je to lupo, vse lopo lopo šlo tam do leta 2006, ko se mi je prvič življenje vzgodila, da, da sem morala test ponavljati v tem razredu. Pa je prišlo leto 2000 pa se mi je zgodilo to, da je mojih 160 dijakov 150 dijakov 60 pisalo eno iz takšnega testa, ki sem jih jaz celo življenje štancala. Ne? Kaj pa zdaj? Pa smo ponovili test, pa je prišlo 60 dijakov pisati, če enkrat, pa jih je v kasletni 30 pisalo pozitivno. 30 pa ne. Pa še enkrat pa jih je spet povpisalo. Na koncu sem prišla do tega, to se je ponovilo v prvi konferenci in v drugi konferenci. Vsa sem po štirikrat ponavljala pa sem rekla, ne če nekaj, treba, treba je zadevščino nekako drugače to formulirati. Pusti zdaj tvoje abstrakcije, kar pojdi tam, v letu 1848, ko so, pr, ko, so ja, prosim, ko so sestavili prvi učni načrt za filozofsko propedeutiko, kjer navedejo to, kar se je nam zdelo, ko smo začenjali učiti neka velika pogrotavščina. Torej, upoštevati je treba dijaško izkustvo, lovega tam kjer ga lahko uloviš. To je bila tista. In jaz pravzaprav, jaz pravzaprav nisem se, počutim, se ne počutiti več kakšen sokratski učitelj, okay, podobnega, ampak kot ribič, ki meče vabe v vodo, razne vabe, od gliz do mrazno raznimu, mi da se grabiš diaka, Sleda, može biti že toliko vverziran očitelj, da to lahko v razredu vse opaziš, v razredu ni 30 prijaznih poslušalcev. Ne? Ampak je 30 takšnih, ki ho, ali pa 32, ki, ki hočejo kaj, ne delati tisto, kar ti hočeš delati. Torej, mora biti eh, dober muhar, <coughs> eh, če jih hočeš ujeti. No, eh, torej, dijaško izkustvo je vsele kaj, individualno, ne? individualno je, zato so različne vabe in različne situacije. In morda, koga ga vlovim, še le na koncu šolskega leta s kakšno tema. Moj cilj pri splošnem predmetu pouka pa je, da ga vse enkrat vlovim, da začuti, da začuti kaj pomeni to filozofsko spraševanje, kaj to pomeni, če kot Berlin pravi, da je filozofsko vprašanje tisto žgoče vprašanja, ki ko se ti zastavi, da poznaš poti do odgovora, ne empirične raziskave, ne logičnega sklepanja, deduktivnega, ampak mora začeti premišljati o tem. Ne. To je moj cilj. No in, in torej, kaj sem, sem to torej sklenila? Čisto bom rekla, če sem začela s Heglom, bom nadaljevala z Marxom, treba je filozofijo, oziroma moje povčevanje, upam, da mi to rata, postaviti iz neratami iz glave na noge. To bi tako razgledalo. E? Okay. Ja? Tako bi mogla, pa si nisem prej dobro pripravila. Okay. No, zdaj tole vidite, ne? kaj je tole. Zdaj boste videli. E? To smo včeraj ne ustvarili. Evo. Se uproščam, ampak se bo. E? In kliknem. Na. pa smo postavili kaj Od, pa smo postavili filozofijo iz abstrakcije, izbiti v konkretnost torej, kaj ti izkustvu, kjer lahko dijaka uloviš e zdaj večina jih ima psičke hm? ja? večina jih ima psičke, to drži In Pes je verjetno za vse, razen če ga ni v za vse sibina, s katero se lahko identificirajo. Imamo tukaj je en slavni pes, ki se mu reče: aha, dej, se oproščam za narodnost, ki se mu reče, ki je ime Buda in je rešen iz Majnice, je skorumrl in zdaj živi srečno pasje življenje pri moji prijateljici, in ker je treba biti konkreten. Ne, je tukaj še tole, čakaj. Ne. Ja, si ga ogledali, skupaj z vokom še, kako ta prs živi svoje konkretno življenje, kako plava in se veseli, namreč je plak. Je vodni prs, ne. Ja, tukaj pa lovi kuščarje, seveda ni uspel ulovit nobenega. Ja. No, zdaj, je to seveda ciljno smešno in začnejo na veliko govoriti, seveda, ta najlepši prst na te slibci pik, marjanov pes, ne, filozofski pes, prijatelj dolgoletni. <laughs> no, in zdaj, zdaj z veseljem kaj naredijo? Opišejo svojega psa. Ne. Če, ga nima, čega, če nima svojega psa, opiši psa, ki ga poznaš, lahko dodaš tudi njegovo sliko. tem je tukaj kaj? bela črta, ne, ki predstavlja kaj? Prehod iz konkretnosti v abstraktnost. Ne. Kaj ti takoj... Ne, ja? Ko vprašam, kaj pa je to na sliki, imamo odgovor, a ja, so psi, pa potem naštejejo uh, tele naše, čakaj, zdaj to, aha, takole naštejejo naše, naštejejo pasme, ki jih veliko poznajom, potem vprašam, pa, katera znanost se ukvarja s psi, pa bodo povedali, da je to kinologija, pa katera znanost se ukvarja, uh, Inkinologija torej in je kaj, podpanoga zoologije, a ne? in zoologija je disciplina biologije. In Ko pridem do biologije, na, a, oni sami rečejo, pa zdaj ste pa neko lestvico o, življenja nam tukaj narisali. Ja, pa pogledamo, kaj počnejo biologi, in pokažemo, kako je to pravzaprav. No, Na noče? Hm. Bo, evo. <laughs> uh, evo to, tole je zdaj um, skoži čas, kako smo delili po kraljestvih uh, živa bitja. Ono, na, tej, na tej sliki, tukaj, če pogledate spade, imate samo no, en delček živi biti spada, živali, ki so uh, ki so... Uh, ki so, so uh, predmet te naše lestvice abstrakciji. No, od biologije uh, pa skočimo do filozofije. Kako pa zdaj priti do filozofije? Od, torej, od konkretnega pika brina, to so vsi psi, v katerih lahko napiši povem zgodbico ne? in v bistvu tudi povemo vsakem, kratko zgodbo, ki je živi, če gal je, kaj ima rad in podobno, kdo so moji osebni znanci, ne, ti psi. Ja. Potem pa greva, potem pa vprašam, aha, lejte, zdaj pa na levi strani je pa nekaj lest. Kaj bi pa zdaj to pomenilo, da muži ki hodi po lestvi, ima če dalje bolj prazen platan? Koliko časa še imam? Ah, še, še dve minuti. No, odgovor je, je seveda, zato, ker, se, ker smo tukaj zdaj pri procesu, ki ga je tako silno težko razumeti, ne, da je Platon dejal, da je treba možgane vaditi od začetka, od prvega razreda v osnovne šole pa vse do konca fakultete, da bi se lahko uh, ukvarjali z, z, z filozofijo in Panoga, torej znanost, ki ne bi to počela, pa je matematika. No, in pridemo do dveh pojmov, ki sta abstrakcija in nazaj po lestvici. Konkretizacija, in ko jih na tem, na tem nivoju ulovim, pa, pa je potem klasifikacija znanosti, pa kaj je to znanost, pa kaj je filozofija, pa primerjava in podobno. No, in to vse s tem bom pa zaključila... To vse je pravzaprav pa del mojega uh, delovnega zvezka, del, uh, del, s tem zaključim del poglavja o pojmih, kjer, kjer najdemo tudi to Heglovo misel, seveda dijaki tega ne berejo, to je nota sam zaradi mene v tem delovnem zvezku. Ne? Uh, to je celo poglavje, ki se zaključi uh, torej s temi psi, potem v naslednji točki pa grem, k Platonovi prispodobi v butlini. Ne? Tako da upeljem skozi, skozi, prav, prav, skozi tisto, kar so najprej o pojmih znajo sami povedati, pa skozi to animacijo upeljem Platonovo prispodobo v vutlini. Pa pa naprej. Je dobro, lepo, resnično, pravično. Ne? Pa, ma, pa gremo najprej v etiko. Pa potem v odnosu v IOP-u in Turopije skupaj. Pa je že konc šolskega leta. Ja, ok, toliko bi bilo za Arabijo. Ja, to je točno v šoli in prvo, ne znam. Hvala, da si bila točno, res. Kratka, vrašanje jahko komentar, ker meni tudi nikoli štiko, če vam otim, odvsem naj komentar. Ja. Mene gane, kaj naredite za svoje očence, kako kak se jim podbližate. Taki čudež se mi zdi, kaj se naredite za te novce bovečna. Ja. In jaz se nekaj bi v tem vrezen, Jaz se še oblečem za nje. A tu slišiš? slišaš? To ne, evo. Tole vam pa napisano, gospod, to sem zaradi vas napisala, ki ste prej spraševali v smislu življenja. Jaz začnem filozofi, jaz vam plastificiram, napis. pis z nej sebe, na ta sebe. Zdaj, da me ne preganjajo več dosti iz moje učilnice, pa potem to lepo piše in vedno se vračamo k temu. Ne? Velik del filozofije je ravno to raziskovanje kaj človek. Ne? Na sploh in kaj. Kot posameznik in tukaj potem lahko pridemo blizu za psihologijo tudi, naj pa s psihoanalizom predvsem Mi bi se promenila s matematikom, kakšno je tvoje menje, ali naša matematika upravi to oglobo, to oklerje? Jaz se veliko krat sprašujem, kaj bi Platon rekel. Ne? E, povem, pogledajte, Platon je kriv, da se vi učite matematiko od prvega razreda, 12 let pravzaprav, ne? 13, zdaj z devetletko, 13 let, ne? Um, Seveda da so takoj sovražno nastrojeni proti njemu, ne? ampak jaz, glede na to, da, da rada preberam tudi nova dognanja iz neurologije, ne? iz nevroznanosti moram reči, da se te duševne, da se te intelektualne strukture morajo oblikovati, oblikovati skozi take abstrakcije. Ne? Uh, Platon bi bil verjetno vesel, če bi vedel, da se je njegov program, šolski program, tako dobro v dejanju v zahodnji civilizaciji Ja Mislim, da... Ja, veš: žal to ne velja za tako del, ki velja za filozofijo. Ja, to pa ne. No. ne? Ampak Platon je filozof tak kjer Tisti, ki je odličen matematik, pa še lep, ne, pa moški, pa bojšičak, pa še potem se lahko pod stara leta ukvarjaš. Mislim, bolj sokrat, mi pravimo, s filozofijo se lahko ukvarja vsakdo in je po naravi dejansko smo ne samo na bitja, pa religiozna, pa umetniška, ampak smo tudi bitni filozofska bitja. To dokazuje že ta izkušnja s filozofijo za otroke iz 20. stoletja, ko otroci postavljajo filozofske vprašanja, ki nas vržajo iz tera, da spremenijo perspektivo. hvala, ja. še